...meu més que qualsevol altre lloc. I preu per preu, és clar. Autoescola Nova, la que tothom coneix. Som a la Rambla de les Bòbiles número 3, al costat de la plaça del Vi, a Martorell. Telèfon 93 775 24 43. 93 775 24 43. Autoescola Nova, la teva autoescola. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Mol bon dia, Martorell i Rodolies. Benvinguts. Són en aquests moments les 12.07 en 56 segons i com que és dilluns i passen ja alguns minutets de les 12 de migdia, és moment d'iniciar una nova aventura en companyia. Aquí, la sintonia dels 91.2 de Ràdio Martorell. Eh, som dia 14 de març, eh, fa Ferrer. Dos, tres dies mm, es commemorava l'atemptat aquell que va a Madrid, de l'11M. Justament el dia de de, del terratrèmol al Japó. Justament el dia del terratrèmol al Japó. Mm. Terratrèmol acompanyat de tsunami, que els japonesos quan s'hi posen, s'hi posen bé. Sí, sí. Diu, farem un terratrèmol. Diu, sí, però l'acompanyarem amb un tsunami. Mm. Mm. Tots els comentaris eh, parlen de lo preparats que estan els japonesos pels sí. terratrèmols, perquè ja construeixen amb, la, amb el pensament sí, que sí. és un lloc I de terratrèmols. Hi ha, hi ha un protocol, Però... com aquí quan de tant en tant t'ensenyen les sirenes, mm. Diu, mm. Sí. diu, el protocol, jo vaig sentir una entrevista amb un senyor japonès, mm -hmm. que deia que si sí, el protocol te'l te donen, i diuen, quan senti vostè l'alarma, pagui el gas, t'acqués llums i sortiu al carrer. Diu, quan tu sents l'alarma, Dius, surts corrents. I amb això té raó. el que volia dir és que el que no comptaven era amb el tsunami. Perquè, clar, tu pots estar preparat pel terratrem o tal, això que tu dius, tanca el gas, tanca el lluny... Sí, però jo també sortiria corrents, eh? No, jo també, evidentment, qui no? Jo tenia una amiga que la va enganxar, estava de turisme a Mèxic, el terratrem que va haver-hi a Mèxic fa anys, i estava en l'hotel, i jo comença a tremolar, sona l'arma, i va sortir, en camisa, de dormir al carrer, diu, jo que quedo sense equipatge, sense roba, tu, però mi no m'agafen aquí a no, dintre. No, no sota ah. el sostre. Diu, ja poden entrar, passó. seguro. Mm, <ríe> Comprovem les parets. <ríe> Comprovem les parets. Uh, per cert, l'altre dia vaig estar sopant amb un senyor que ba, és mariner. Mm -hmm. Bé, bueno, mariner, a veure, com li diré jo, és patro... té el títol de patrodellat. Ah, val. I té una sòdia. Ja. Bé. Sí, això, un <ríe> mariner, diguessin que no s'hi sembla massa, però bé. Bé, bé, bueno, però té contacte però amb, con amb gent marinera. Coneix el mar. Sí, el mar. Té, té contacte amb gent mariner. I em deia que això del tsunami, si tu estàs a alta mar, no t'afecta. Per què? O sigui, tu et passes una barca una, i no t'enteres. No L'una passa, diguéssim. No, no, a veure, diu, és que, quan fa el tsunami que piquen les dues plaques, sí. l'aigua se'l retira de la, de la platja uh -huh. i ve l'altra aigua. Llavors allò puja. Uh -huh. Però clar, no, tu no pica l'unada. Tu estàs en una barca i de sobte dius, hosti, cald, que estic tu. Sí. Bueno, <ríe> aviam. Llavors, clar, has de tenir la preocupació de dir tirem cap a dintre mar, perquè si anem cap a costa potser sí que al final ens estimarem sí. contra l'hotel. Perquè no és que et piqui l'onada que clar, va l'aigua i eh? tu l'hotel de front sí, sí, sí. i dius, potser que frenéssim no? clar, clar, clar. però jo que no t'enteres jo que em pensava, Déu ser com allò de la tormenta perfecta de George Clooney que va anar amb el barco i li ve aquella onada no sé si tomba el barco no. no". pues, pues, jo vaig unes imatges que es tombava un, eh perquè ho devia ja, malament. De a la punta, a la punta i, de l'onada. I també n'hi ha una que n'hi havia com un forat d'aquests. Això és una broma. altra cosa. No sé què és. Això és Però... un remolí d'aquells. Pues... El malestrom que deia el nostre estimat... Doncs el, el, el, el, el, el, vaix, el vaixell aguantant-se ja pel, pel voltant, pel voltant, pel voltant, i sembla ser que es va salvar. Com que va donant voltes. És com els ciclistes donant sí, voltes. Ja, ja, però, però, això. Però, però si t'aixucla cap endins... Però, pui... que vostè, jo li estic parlant del tsunami, si vostè està quiet, puja. Sí. Si comença a haver-hi ja, remolins oh, llams, Home, trons ja tot. i tot això, malament rai. Malament rai. Llavors ja només si queda, diu allò, és creient, diu sí, pues resi. Sí. sí. Entenc? Re, va, sí, sí. en fi. Doncs bé, senyors, senyors, això us estan patint al Japó. Mm -hmm. També diuen que no hi ha gran risc de, de qüestió nuclear. Els hi va patar un, una central nuclear. Les centrals nuclears són segures. Mm -hmm. Sí, però és perquè no es pot refredar. El, no es pot nucli. refredar. Que bufin tots els japonesos, que per això són molt obedients. Això sí. Vagin tots allà a bufar, ff, i que es I refredi que, que, que com si refredi. fos una sopeta. Mm -hmm. I jo també els diria si vostè són menjadors de make-sushi, i mm -hmm. durant un temps eh, procuraré no fer-ne. Per per si perquè no me refio de les algues que em venguin del Japó. Jo que li digui. Eh, no, clar, diu, vostè ve una alga que la posa allà sobre el deixó per enrotllar i comença a correr sola i fa lo aquella ja olor diu, de, de, de, de radioactivitat. Sí. Eh? Amb un li, verd li, fluorescent. Li, sí, li, li surt el signe aquell groc, amb les tres aletes aquelles, dius, malament. Mm. Jo, de moment, estaré un temps sense... Sense fer tsunami. Ai, sunami, sí. sense... aviso, aviso totes les meves amistats que diuen, ah, va, fes un xuxi. No, estaré un temps fins que això no m'aclareixi. Sense xuxi. Sí, fins que això no m'ho jo es treu un temps. Ja tinc l'excusa però no panca més i tornar una altra vegada a la típica barbacoa, que és el més descansat. I més d'aquí, més nostrat. I més nostrat. Jo em preocuparia de veritat, ens agafa una mica lluny, però jo em preocuparia de veritat. Té raó. Eh que sí? Doncs bé. Dit tot això, senyores i senyors, recordar-los que com sempre tindrem un equip de gent que estarà treballant en aquest programa, que són els nostres col·laboradors. Uh, com és el senyor Jaume Capdevilacap, que mm -hmm. és un senyor que ens parlarà. Avui ens parlarà, i ho farem parlar, ell és modest, però avui ho farem parlar d'un llibre que ha tret. Sí, que és un llibre que parla de, del futbol mm -hmm. i fins i tot t'ensenya com construir -te el teu propi camp de futbol. Està molt bé. Avui ho farem, ho farem parlar d'això. Ell és modest, però fem una mica d'autobombo, que per això estem. Després parlarem amb el nostre estimat crític de cinema, el senyor Sergio Fidalgo, mm -hmm. que ens vol parlar d'una pel·lícula mítica com és Torrente 4? Home, l'han estrenat aquest cap de setmana, no? Sí, sí. sí, ah, sí, sí. El meu un... amic aquest, el Patrotatjat, ja l'he ja vist. Ah, molt bé. Perquè a veure què li agrada Ja sí. Però... fa el Torrente, que és un home... Que, en fi, que, que, com... que, que jo li vaig dir, si això en ves del, del Santiago Segura la fa si veus que és una espanyolada. Però, en fi... Comparteix eh, protagonisme amb el... Amb el Quico... Amb el... Amb el, fill de la amb el fill de la Pantoja, que per cert el fill de la Pantoja, quan li van proposar la Pantoja, li va dir que no, perquè ja li va proposar amb l'altre, anterior, i la Pantoja va dir el niño no trabaja en Efo el ninyo no me trabaja en Efo i després ara li va proposar i va dir, bueno, i el dia de l'estreno la mare va plorar Estava molt contenta de tenir la, un fill actor La Pantoja que... va plorar Bueno, no li costa massa, eh? No, la Pantoja va a plorar Jo allà en aquella pel·lícula no l'he vista no sé si la veure, potser quan la facin per la tele d'aquí uns anys jo penso que tenia que haver convidat amb el Caxuli, amb aquells pantalons deixo, fent de dolent, el Caxuli. El Caxuli fent de dolent amb aquells pantalons així mm, fince, sota, fince, sota sota pit. sota pit. Oh, per favor, ha sigut serigut meravellós, jo. Deixit Don Gilidems, eh? Don -li -li que, que encara refereix, farà... ja, no. per pique que es porten entre el Quique i el Kiko aquell i el i el Caxuli, s'aves notat, dius, és l'ajudan del torrente contra el dolent. Contra el dolent, clar. Ja no fa falta motivar-los. No, no. Ja en fi, tot... després tot això parlem parlarem el senyor Sergio Fidalgo. Això mateix. Després tindrem el nostre gran crític d'en companyia des del mateix en companyia el nostre estimat senyor Monigal, que, com que la setmana passada nosaltres no vam estar aquí, i ja em va amenaçar que tenia carnassa. <ríe> per la qual cosa, nosaltres, amb la nostra paciència infinita, però, aguantarem, però té, aguantarem els seus improperis... Té, té els talls del, del, del programa anterior, sí, no? Sí, sí, però... Què sí, sí, però, a veure, quan el grup va enviar els talls, va dir... Aquesta setmana que ve no hi ha programa, mm. perquè és la Setmana Blanca i hi ha una sèrie d'inconvenients, és festa a Barcelona, etc etc. I va dir, gràcies, ja tinc carnassa. Va ser la, mm. la contesta. I clar, això ja fa por. Sí. Els talls els ha enviat, però fa por. Bueno, eh? bueno. fa por. Bé, doncs, amb la nostra paciència aguantarem el nostre estimat crític eh, de la dins de la companyia, el senyor Monegal. I tot això estarà, com sempre, eh, conduït des de les vies de so pel senyor Jordi, que és el nostre tècnic l'home de la paciència mm -hmm. no, no? No fa, a l'home no. que li demanes una cosa i pam la té, I va, i va fent. a l'home que dius m'ha dit el Fidalgo tal cançó pam, aquí la tens I ja està. que això és una tranquil·litat Clar. o sigui, com a director no has de treballar ho Només has, has de, de demanar has de demanar i, ja has està. De demanar. I dius, escolta, jo", pam, ja està, està entens? I, clar tampoc no has de treballar amb la coordinació d'aquest programa perquè la fa el senyor. Ricard Soler que a més el co presenta. Bon dia a Martorell i Rodalies benvinguts al programa en Companyia, un programa que, com sempre, serà diferent, però presentat i dirigit per Lluís Requesens l'hbil. Molt bon dia, música i fil l'agulla. Mm -hmm. 12 i 18, senyors i senyors, i malgrat que el cel està molt encaputat, molt ennebulat, que aquest cap de setmana ha plogut, exceptuant el diumenge, es dir, ahir van tenir una treva de sol, avui tornarem a tenir pluja i demà segurament també, eh, és moment de dir aquella frase tan maca que ens dona, estimulació per la resta del dia, quan la diu el senyor Jaume Cap de Vilacap, bon dia i bon sol, senyor Cap. Bon dia. Hi oh. bon ha ja, ja d'ànims per tot el dia. Ja. Ara ja estem animats. Ja, dit, ara. Va, sí, home. ja estem animats. És com si havies posat els dits allà al Japó amb, amb la rellada d'activitat. Estic, estic lluent. Ah, un, un, un xute d'alegria, no? Sí, sí, bé, sí. sí, sí, sí és un xute d'alegria. Escolti, m'estic brillant ara. Estic brillant. Senyor cap, eh, vostè ha tret un llibre ja sé que no li agrada parlar de si mateix. Però parlarem de si mateix, avui. Eh? Vaja, vaja. vaja, bueno, vaja. De tant en tant, a sobre, fem autobombo. Que la gent vegi que aquí tenim col·laboradors que treballen i són de categoria. Que, que? que treballen. Que treballen i són de categoria. Sobretot que treballen molt, no? Que treballen molt. Bé, bueno. Déu-n'hi-do, Quan vostè no coordina una exposició, dibuixa. I quan no fa un llibre... Home, és que la setmana passada no deu fer programa. Què fas al miliós del matí? Què pot passar a l'Espanyol? Fem un llibre. un llibre. Així m'agrada, escolti'm. Que, a fa llibres i els publica, que això és més important. Ah, bueno, sí, sí, sí. Jo enganyo editors, que després són els que s'entanen de de, ja, ja. de, de publicar-los, no? Sí, ja, ja ens explicarà com s'ho fa, això, perquè enredar un editor és molt difícil, eh? <laughs> molt no, no, difícil. Normalment és el reder, és el reder, és que enreden els, els autors, no? Més, ah, més, no. Més, més o menys, et eh? sí. va per aquí, eh? Ja, però, això, però... això que et deuen dir, Jaume, fàgim quatre lletres, eh?, 200 folis, <laughs> I això ho sí, tenim sí, fet, sí. no? En deu dibuixos. Sí, sí, no? sí, sí, sí. Doncs bé, el llibre aquest es diu Bojos pel Futbol i suposo que és una espècie de... de una, una mica com allò que es va fer de la política, que va fer aquell dels polítics, ah, exacte, ensenyant ah, exacte, ensenyant ah, exacte, què és la política, exacte, exacte. ensenyant què és el món aquest del futbol, que pels, per molta gent és com una religió, no? Ah, exactament, és això. És així com és amb la editorial, amb l'editorial, i és el mateix format, és a dins de la mateixa col·lecció, i és una miqueta la mateixa filosofia una miqueta diferent també, però, però sí que la filosofia és la mateixa, doncs de, de disseccionar amb humor, sempre mm -hmm. amb sàtia una miqueta al món del futbol. En, en el, fa dos anys' doncs, eh, vam fer nou món de la política. Mm -hmm. en, en el món de la política em sembla que em vaig permetre de ser eh, molt més sarcàstic, molt més cruel, eh, molt més decisiu eh, animal, sí perquè els polítics s summareixen també, no? digues que la política és una cosa que que, que se l'amaneixen uns quants, i els que, els que, els que els altres ens diuen de tant, tant, escolta, podeu dir-me a votar, no? Ah, sí, pim-pam, llavors i fan creure que serveix, que serveix per alguna cosa això d'anar a votar, però, sí. però ells fan fent la seva, no? Sí, a mi, a mi hi ha una cosa futbol... que em preocupa, senyor Cap, hi ha una cosa que a em preocupa, sí, sí. ja sap que jo soc raret i a mi em preocupen les coses. Sí, sí. El llibre aquest de la botiga, vostè és més incisiu, es posa amb els polítics i la gent, per exemple, canvia de, de partit polític. Hi ha gent, que ho sabem allò de les jaquetes, que, escolti, té un armari, un fons d'armari tremendo sí, Obren i tanquen, les portes d'arm sí, sí, camien de jaqueta i tal. Però la gent no canvia d'equip de futbol. Llavors ah, exacte, hi ha gent d'un partit, exacte, exacte. jo n'he no vist mai gent d'un partit que arribin a bufetades amb els de l'altre partit. En canvi, ah, hi ha gent d'equips de futbol que home, arriben home, a bufetades, sí, sí. eh? També, també hi ha gent d'un partit que arriben a bufetades amb els altres partits, eh? també, també... Però som, també, som, són els mínims, també. eh? La gent allò de... Ja, em pego pel meu partit polític poc, que són els que decideixen després tota l'economia i totes sí. les històries. Sí, Ara, pel futbol sí que la gent es pega. I d'alguna manera tenim sí. la sensació de que els polítics, per molt que es barallin, després acaben a anant a sopar junts o a compartir. Eh, aquí, aquí. És que els de baix es piquen i els polítics són els que davant se'n van de la parlanda, no? Ah, sí, sí. El futbol... Eh, té les seves, eh, té les seves eh, bestieses també el futbol no? I, mm. hi, ha, hi ha moltíssimes però en el fons el, el que més m'agrada del futbol no? és que és una cosa que en principi és, és un negoci evidentment mm. un hi ha una gent que està fa d'or però és una cosa que en el fons és, és lúdic no? és, és un joc, és una cosa per distreure la gent i el futbol ben mirat és una cosa per, per disfrutar després sí. hi ha tot el tinglado i tot el xanxujo i tot el negoci i mm. tota la martingala però després, com a amb la política la Martingala ve primer, no?, i el xou ve després, no?, ells fan el xou per distreure'ns, perquè no s'entenguem de la Martingala. El futbol, què ens sembla que és a l'estima? Hi ha el lloc, i després hi ha la Martingala, no? Sí, sí, a veure-lo, el futbol, en el fons, una de passions, d'aquest sort del de l'ànima, no?, què sé a veure, jo l'altre dia vaig llegir una notícia que jo és que la vaig trobar eh, dius, és, és com, com absurda, no? Eh, un equip de futbol que confociona una bandera d'aquelles de no sé quants metros metros, metros, es posen tots els de la penya allà, tiren bandera i entre missa la penya hi ha un senyor que no era de la penya i diu, jo no veo i com no segueix aquesta bandera, llamo seguridad i vam a tenir aquí un lío de no sé què. Es va escalfant la cosa i van acabar bufetades. I dius, clar, penses, home, tan val la pena perquè quan surt el teu equip, tindran la bandera sí, i és un no, senyor no. que diu, no, com que no veu, vam home, a tenir un, un d'això. Mosques cojoneres no estan a tot arreu. Sí, però és que acaben abufetades. bufetades. Sí. Jo no imagino un polític això. Ui, no sé. Oh, doctor, però escolti, això també ha acabat eh, en, en reunions de veïns també passa el mateix sí, no? el, ah, sí, el, el, el segon tercera diu, mira, que el de dalt es té la roda i, fot sí, sí, sí, sí, sí. i també caben és a dir que això, o sigui, no és culpa del futbol que la gent, no, no, és, que... de és culpa del, del, del, la... de la mentalitat sí, sí, no? la, de... la gent és molt lustrada eh? Miri, jo quan va haver-ure de la prohibició aquesta de fumar i de més i tal eh, i el president un dia me'l vaig trobar i em va dir vigila perquè la veïna de tal pis ha dit que el que vegi fumant per l'escala el denuncia i penses, ostres, no té res més que fer aquesta senyora... Però la gent és molt punyetera. Eh? Sí, sí. Hi ha gent que és molt punyetera. Sí, qualsevol sí. cosa li molesta, qualsevol cosa ja es posa en contra. Sí. No, no és el fet de posar-se en contra, és el fet d'impedir fins i tot que els, que, que, que els altres disfrutin, no? És a dir, és allò de tocar-ho a la pera, no? és a dir, sí, sí. Dir que Això n'hi ha en tots els àmbits, n'hi a l'escala de veïns, n'hi ha el futbol, n'hi ha el bar, n'hi ha, ha gent que el que li, el que li agrada és Molestar. No? Sí. <laughs> Ells es pensen que són, que són útils, no? la societat, però bé, els sí, hi ha sí sí, pera, sí. No? I, i, sí, sí. I tothom té la seva raó, no? Que no, que no és sí, però, món del futbol, no? Però no els has de defensar tant a capa i espasa. En definitiva, vivim mitja hora, eh? En aquest món, o sigui, que tampoc no n'hi ha com per prendre-s'ho Per això, per això, que la gràcia no és... No és és de disfrutar del, de la vida no de o sigui, no, bueno, però clar, n'hi ha que disfrutar emprenyant el gato no? també és veritat és veritat m'ho <ríe> ah. ja passo bé ja, compartint no, no mm. tocant la pera hi ha gent per tot Tornant al futbol, què seria el, el, el, un partit de futbol si l'àrbit es ve? Home, això és una cosa que encara està per, per, per demostrar no? dir, per no, veure no, no s'ha no vist mai amb, amb cap cap de futbol del món de tota la història del futbol no? Mm. Estaria, estaria bé, no? Estaria bé que una hòbita de vegades encertés el 100% de les decisions, no? Perquè tots tot aquests sistemes que diuen que, que podrien mi millorar l'arbitratge la, com, per exemple, eh, parar al partit mirar-los per càmera... I... No, no, no, no, no, això, això mataria, mataria el futbol. Eh és a dir, la, la gràcia uh -huh. del futbol, la gràcia, és a dir, molt bé, la gràcia del futbol és uns senyors que juguen amb una pilota i fan una sèrie de coses eh, entre les quals ficar la pilota dins de la porteria. Molt bé. Mm. I enganyar l'àrbitre. I Canella, no, no, no, no. De... Això, això no, el futbol és allò Llavors allò dura 90 minuts, sí, 90 minuts. Sí. Si tu fas un futbol perfecte És a dir, oi, escolti Has ficat, has xutat, has lligat, pitat bé Tot el penalti correcte El fora de joc perfecte tot, Després de 90 minuts no ha res a dir Escoli, han guanyat, però han guanyat <ríe> En canvi, si l'àrbitre Ara pito, ara no pito no sé allà, Tens dues setmanes, una setmana allà Vinc a parlar, que si sí, ja està l'àrbitre, que si sí el penalti Que si sí no, que si sí copen, sí, sí. que si sí no que sí, dir, que La gràcia del futbol és Després reviure el partit i reanalitzar-lo i parlar-ne i discutir. Aquesta és la gràcia del de futbol, no? Oh. Que no duri una, que duri una setmana, no? Claro. I que, gr gràcies a l'àrbit Sí, sí, clar, clar, evidentment, evidentment. Bueno, a l'àrbitre i, i els periodistes. Eh? I els jugadors que eh, enreden a també. Eh? els jugadors que enreden els entrenadors que manifesten. I els, I els entrenadors que manifesten és la salsa del futbol, que a més em fa eh. gràcia. El senyor Cap diu, es juguen 90 minuts. Dius, un dia el senyor Pichelonso va demostrar que se'n juguen 45 i justets. Perquè el resto és, va a buscar que ha sortit fora, eh, estan xerrant amb l'àrbitre, no sé què, d'això claro. van parant, o sigui que tu pagues per 90 i te'n donen 45. Bueno, perquè no és com el bàsquet, aquí quan, quan es para vull dir, para el ja segueix, ah, amb va. Va. el bàsquet no. Ah, ah. no. Va, per això tots van, eh, temps, àrbit, temps, sí. temps. Sí. Ah. Ah, perquè, eh, aquestes són les, les gràcies del futbol, no? Totes aquestes petites coses que, que animen el jogui, que fan que, que la gent realment disfruti, que s'enganxi i en parli i ho visqui, no? Mhm. Mm Sí, sí. Anem a per continuar parlant del teu llibre. per pel futbol, també hi ha il·lustracions? T'ho dic perquè no l'he vist encara el llibre, eh? sí, sí, sí. No, no, és que acaba de sortir. És per una això, cosa flamant novetat, no? Això, de... La setmana passada em van dir que es començava a distribuir, per tant, vull dir, pot ser fins que hi hagi lluny, que encara no el tinguin, però l'intreixió yeah. és doncs, que, que aviat estigui tot arreu boges que el futbol és, una, és és una mena de tractat, diguéssim de, de tracta del futbol com si fos una malaltia, una bogeriac no? mm -hmm. aquest aquesta patologia que és la bogeria pel futbol, aquests comportaments eh, doncs de dels de, de jugadors de, sí. dels directius, dels agents dels intermediaris, de, també doncs, de de l'afssionat mm -hmm. de la gent que figada del futbol de, de, de tot el, el món del futbol i després hi ha una sèrie doncs, de, de tractaments de malalties a bueno, dir una analogia que també al final acaba de dir, escolta, que, que si, si no fos pel futbol, amb aquesta crisi, amb aquest sí. món que vivim, amb aquesta edat si no estiguéssim amb aquesta mica de bogeria, seria una una revolució en sabéssim suïcidat tots, no? Sí. Seria, seria I les dos coses. I no? i I i gràcies i al món i aquest del futbol. No? Hi haurà presentació del llibre, senyor Cap? en principi hi haurà una presentació el dia 31 de març a la llibreria Alibri al carrer Balmes entre Gran Via i Diputació mm -hmm. uh, i hi ha la confirmació del Santi Nolla que és el director del món Deportivo mm -hmm. i uh, estic, encara no us ho puc confirmar però estic amb, ho hem demanat amb el, amb el Julio Salinas i amb el Charlie Reixac que segurament doncs, són els que ens acompanyaran a la taula fent la, la, una miqueta de, de presentació del Sí, si sí, sí va Cristiano Ronaldo, eh. Bueno, no no, no sé si dia em que el dia pensava que piensa si de fotodocumentació i, ah. i, no, i no, li, no li va bé. Ah, ah, havia sabat de, de tres treballs que havia criat per aquí al al no, no. però, però quedaria bé, senyor, que vingués i tu eres pobre. Eh? Ella rieria i li diria, "Vostè, tueres pobre." Barato. Eh, eh? eh? m'emprenyarà molta gent el seu llibre. Jo, jo, jo em sembla que no, és a dir no. sempre, el llibre es fica amb els de sempre no? eh, amb, amb sobre, i, i tampoc, tampoc molt, no? és a dir, si com amb dels polítics, és veritat que tampoc sense dir noms, gaires noms oh. o eh, em ficava amb la classe política i em sembla doncs, que em ficava amb l'ipelull amb, amb, amb, amb el futbol doncs, home l'afeccionat es pot veure reconegut en, en algunes situacions absurdes en algunes situacions, diguéssim, que de cop quan ho penses, home és veritat que fer això és, és una, una bestiesa, eh? però mm -hmm. jo ho faig, sí, és veritat, no? També hi ha, doncs, jugadors, doncs, que o, o entrenadors o, o directius que és veritat que com que tenen cert i certes maneres de fer les coses i de dir les coses, doncs surten eh, retratats de, de, una miqueta més de forma més irònica, mm -hmm. però, en general és un llibre de, de, més, de bon humor i hi ha això, uns textos i cada pàgina més o menys hi ha algun dels dibuixos també, és a dir, que és un llibre molt la de molt passable, no? També, molt que fa de bo sigui, bueno, llegir. Eh? Un, llibre, un llibre que recomanem des d'aquí, evidentment, i el recomanem, que és Bogis pel Futbol, del senyor Jaume Cap, de Villacap, el nostre col·laborador, perquè vegin vostès que nosaltres tenim gent que treballa i que, que, que a més, no eh, treballa nosaltres. bé. No com nosaltres. Senyor Cap, eh, l'hem de deixar, perquè ja sap que molt quan bé, acabem eh? a dos quarts és moment sí, sí, de la publicitat. Això. I la ràdio Aquest... viu d'això. Mm? Oh, no, això, no, això és com... El el xiulet del final del partit ho esgarrapar alguns segons eh? però això quan toca toca, això quan toca toca ja hem xiulat, ah. fi de partit la setmana que ve eh, no en farem un altre de partit amb vostè Molt bé, fins la setmana que ve, ve. adéu-siau Gran aniversari Bricorama Abrera El celebrem obsequienta amb un 15% de descompte amb totes les compres d'aquest dimecres 16 de març Recorda, un 15% de descompte amb tota la botiga Només aquest dimecres a Bricorama No t'ho perdis T'esperem a Abrera, rotonda entre Seat i Eroski Bricorama, la teva botiga de confiança El calor que fa no és normal Encara m'agafarà el síndrome del cop de calor Bricorama yeah. Sabeu que tenen en comú el calor i el síndrome? Tenen en comú que no són paraules masculines. Per tant, direm la calor i la síndrome. El català correcte, passa'l. L'Ajuntament de Martorell informa Amb motiu de les obres de remodelació de la Rambla de les Bòbiles, des de dilluns 14 de març a dos quarts de 10 del matí i fins al divendres 18 de març a les 5 de la tarda es realitzaran els treballs d'asfaltat i pintat dels laterals de la Rambla de les Bòbiles. Dilluns estarà prohibit l'estacionament lateral en direcció a la plaça del Vi. Dimarts, tall de trànsit lateral en direcció a la plaça del Vi. Dimecres es prohibirà l'estacionament lateral en direcció a la plaça dels Països Catalans. Dijous i divendres, tall de trànsit lateral en direcció a la plaça dels Països Catalans. Durant aquest període, es recomana com a vies alternatives circular per l'Avinguda Camifondo i el carrer Puig del Ravell. Ajuntament de Martorell. Transformem Martorell amb tu. Són les 12 i 34 minuts del matí, d'aquest matí una mica ennuvolat que tenim aquí a Martorell, i continuem en directe a l'estudi central de Ràdio Martorell. I fa una estona estàvem parlant amb el senyor Jaume Cap de Vilacap, del seu darrer llibre, i com que aquí no ens n'estem, en anem d'un autor a un altre autor. Eh, hem parlat amb el senyor Cap d'un llibre de futbol, però anem a parlar d'una novel·la. Anem a parlar d'una novel·la escrita pel senyor Eduard Márquez, que eh, és un autor, diguem-ne, polivalent. És un senyor que ha escrit llibres de poesia, ha escrit narracions per nens, eh, ha fet eh, novel·les que han tingut premis, diversos premis, i el seu darrer llibre és un, un llibre que diu El último día antes de mañana, que hi ha en dues versions, la castellana i la catalana, i que eh, és una novel·la que fa poquet que ha sortit i que ens agradaria parlar doncs amb el senyor Eduard Márquez per fer cinc centis d'aquesta novel·la i perquè se s'assabenti una mica més de què és i que mm, la finalitat és la de sempre que la vagin a comprar i la llegeixin que per això es fan les novel·les bon dia senyor Marquez hola bon dia, bon dia. Bon dia. Uh, aquesta novel·la uh, si no tinc mal entès està basat en, en una anècdota personal de que un bon dia et vas trobar per uns carrers de Barcelona un senyor que era un sense sostre que havia sigut amic teu sí, sí, just, sí. A just a la fusta ah, Venga. De com eh? va ser això? explica'ns-ho una mica Bé, tot va començar així com, com has explicat tu, un bon dia passejant pel centre de Barcelona, pel portal de l'Àngel, doncs eh, em vaig trobar el que havia estat un amic meu de eh, joventut, eh, convertit això en un sense sostre, estava assegut a terra amb un carret de súper ple de caixes i plàstics i tocant l'armònica... Mm -hmm. vaig quedar tan sorprès que durant una estona no vaig saber què fer, m'ho vaig estar mirant des del portal d'un aparador durant ben bé 10 minuts, un quart d'hora, mm -hmm. dient què faig, que no faig, eh, et comences a dubtar, et comencen a venir records viscuts, eh, i, i bé, en aquell moment, sigui per covardia, sigui per prudència, sigui pel que sigui, vaig decidir seguir fent el meu camí, i aquell mateix vespre vaig pensar que que potser no ho havia fet del tot bé i al mateix temps doncs, es va posar en marxa el motoret de la novel·la. No? Jo, ostres, com oh. a, a, a, Això que acabo de viure aquesta tarda no em podria servir per fer un llibre i aquí estem cinc anys després, doncs aquí, aquí tenim el llibre. A veure, dues preguntes. No vas tornar l'endemà un cop reflexionat allò de dir, vaig a veure si el trobo i m'apropo vell per parlar, com ha arribat a aquesta situació? Sí, sí, sí, el que passa és que no he tingut cap altra oportunitat. O sigui, no l'has tornat de eh, trobar més? No, no, en absolut. De fet, jo aquella mateix vespre em vaig dir mi mateix que si tornava a tenir una altra oportunitat, no la desaprofitaria. Cinc anys més tard no he tornat a tenir aquesta altra oportunitat. Són els misteris de l'atzar, no? De... Sí, sí. No sé si es pot parlar d'atzar o d'una altra cosa en aquest cas, però bé, així han anat les coses i la novel·la, en certa manera, és un, té dos intencions. La primera és, en certa manera, explicar una mica algunes de les coses que vam viure junts uh -huh. amb aquest amic, que és la part més autobiogràfica o biogràfica perquè es pot tractar de vides d'altres persones d'aquells temps que van viure junts, i per l'altra banda hi ha una part més de ficció que és, eh, com a novel·lista, doncs em vaig intentar imaginar què podria comportar si reincorporava a la meva vida una persona que feia 22 anys que no veia, no cal cap cal capdavall mm -hmm. reincorporar la teva sí. vida, gairebé un desconegut i les conseqüències que se'n puguin derivar d'aquest retrobament. No? Mm. Això no, no t'has plantejat el fet de que, que això podria passar en tu o ens podria passar a tots? Home, potser eh, en aquesta història en concret eh, no, però sí que eh, una mica el llibre parla d'això, no?, que al capdavall eh, som menys... Som menys invulnerables del que molt sovint ens pensem, no? A vegades creiem que estem al marge dels problemes, de que les coses complicades o greus a vegades tendim a pensar no sé per què que passen en els altres, i sí, jo crec que sí, que una mica aquesta experiència i després treballar en aquest llibre, doncs bé, m'ha servit una mica per parlar d'això, no?, de la nostra vulnerabilitat, no?, del fet de que aparentment seguim vivint molt segurs eh, molt sovint en la nostra closca i que aquí hi ha la realitat per mostrar nos que són molt més fàcils del que per a sembla, no? El dia antes de mañana, tu deies fa una estona, que havies estat cinc anys, eh, l'últim dia antes de mañana, havies estat cinc anys per escriure'l. Sí. Eh, sí. Suposo que l'has anat agafant i deixant. No, una no, vegada a no. un, un novel·lista deia, diu, se m'ha mort la novel·la. Dius, com que sí. se t'ha mort? Diu, sí, no, no sé per on tirar i tal. I a cap d'un temps l'he re, recuperat i tret un personatge fent no sé què i torno. I se m'ha mort la novel·la. I penses, noi, pues això serà el conte de no acabar mai. No, home a vegades passa, sí, et quedes a vegades, potser és molt dràstic que la novel·la es mor i a mi no se m'ha cap novel·la, eh, la veritat, mi passa a vegades doncs, que, que potser no roda com tu voldries, que t'encalles, no a mi m'agrada més parlar de, de que bé, com tot de tantes coses a la vida, a vegades no surt bé a la primera, doncs bé, a vegades em quedo encallat, t'hi ves un fil, te dones que no te n'acabes de sortir, doncs sí, a vegades el que faig en aquestes temporades és doncs deixar-ho descansar, no a vegades estar molt sobre les coses i he acabat descobrint com a novel·lista que a vegades encaparrar-se en les coses acaba sent contraproduent. No? Jo, quan m'encallo, doncs la deixo reposar i torno al cap d'una setmana, de 15 dies, però bé, quan jo vull dir que he trigat 5 anys que he trigat 5 anys, eh, vull dir que, que gran part de la meva feina l'he anat alternant en alguns casos amb alguns llibres per nens, però bé, la novel·la l'he tingut fent xup-xup, amb sí, és... més o menys intermitències durant aquest període de temps. O sigui, que ets capaç d'escriure dues novel·les a alhora, per entendre'ns? Eh, Soc capaç d'escriure dues novel·les a l'hora, sempre i quan no siguin novel·les pel mateix públic, per dir alguna manera. No podria escriure mai dues novel·les per adults al mateix temps, de la mateixa manera que mai podria escriure dues novel·les per nens al mateix temps. En certa manera, el fet de tenir aquests dos eh, sectors em permet moltes vegades que quan una història no m'acaba de rodar o me'n casquillo, doncs eh, descanso fent una cosa totalment diferent d'esquill, totalment diferent de llengua, totalment diferent de món, que en certa manera em serveix per, per, per derrobellar-me, per desintoxicar -me potser d'aquella història que portes molt de temps durant i voltes no seria capaç de fer-ho amb dos llibres que, que s'aproximessin per estil, per llengua, és a dir perquè per estàs pensant en una història per adults i crec, bueno, no crec no no ho faria mai amb dos llibres de nens al mateix temps intento alternar perquè això en certa manera em serveix per refrescar-me per desembossar <fixi> històries i per poder treballar en dos móns totalment diferents Tu tens allò que tenen molts autors que són amics lectors allò que dius, m'hi han casquillat Té, llegeixa't això a veure què et sembla. jo a diu, home, jo si traies aquell personatge penso que funcionaria. Eh, sí que els tinc, que és el que jo anomeno els meus sparrings, que són lectors, <laughs> lectors molt bons, lectors que que evidentment en aquests casos jo sempre faig la broma de que ve de que un espàrring mai hauria de ser la nostra àvia o la nostra mare, perquè trobaran tot collonut. Si que els meus espàrrings, el que per regla general me'l reservo per quan la novel·la està acabada. Quan la novel·la la tinc acabada, si la passo als meus 7-8 lectors de confiança, que són els que m'ajuden a donar-li el toc final, de dir, això està bé, això no s'acaba d'entendre, aquí aquesta novel·la fa una mica de panxa, jo vigilaria aquí. Durant el procés de producció, Prácticamente não o he Me he de Potser recordo una vegada en una novel·la que, que estava tan despistat que vaig consultar-ho a un parell dels meus lectors, de dir, ostres, mira, què sembla, que no sé si això estic gaire ben orientat i t'ajuda una mica a, a veure si el que estàs fent té un sentit o si el que estàs fent és una desbarrada total i més val que canvis, no? Però insisteixo, per regla general ho intento fer la novel·la amb, amb un primer esborrany ja bastant acabat, de manera que així els meus col·laboradors, els pàrrings, m'ajuden a acabar-la millor del que potser jo ho faria tot sol. Uh, el que estàs dient m'està donar la sensació que per moltes novel·les que hagis escrit sempre tens aquest puntet d'inseguretat Sí, home, al capdavall, això l'escriptura l'escriptura és un ofici com qualsevol altre, no? Jo tinc la sensació que he escrit uns quants llibres, eh, fa molts anys que m'hi dedico, i sí, sempre quan comences un projecte nou per mi és tot un repte, perquè evidentment cada història t'obliga a plantejar-te o a replantejar-te qüestions de tipus tècnic, de tipus estilístic, que, que, que, que, que, que te la saps de replantejar, perquè cada història ha de ser explicada de la millor manera, o de la manera més adequada possible, per tant evidentment per mi cada novel·la és un repte i com tots els reptes doncs, fan a vegades la seva mica de, de temença no? de dir, ostres, me'n sortiré no me'n sortiré, estic prou, prou, prou preparat tècnicament, estic prou preparat anímicament per enfrontar-me a l'escriptura d'aquesta novel·la i evidentment hi ha períodes en què et molt segur però també és veritat, hi ha altres períodes en què et sents, doncs indecis, temerós de dir, no me'n sortiré no estic anant bé, bé, com en qualsevol altre ofici, no? A Sí, si estés, si malament aniria jo com a mínim, sí, sí. si estés convençut que el que estic fent és collonut i que agradarà moltíssim, no? no? El dia que pensis evidentment... que ho fas bé ja has de plegar i ja. aquell dia ho has de plegar ja. Evidentment, evidentment, no. si no t'ho prens com un repte quotidià, doncs ja ho podem deixar córrer, no? Per tant, per mi cada novel·la és un aprenentatge, m'ajuda a descobrir coses de, de, de, de la literatura i de la tècnica i de la meva pròpia persona que abans no havia trobat mai, no? I, i en això consisteix, aquesta crec que és la gràcia d'escriure, de si més no. Digue'm aquesta la novel·la eh, està escrita d'una su successió de seqüències que s'entrellassen, sí. eh, com, com l'escrius, tal com el surten el llibre o vas recopilant les diferents seqüències per tema. No, fixa't que sí, una mica va ser aquestes, la, la manera de construir aquesta novel·la va ser com has dit tu en segon lloc o sigui, mm -hmm. en el moment en què jo vaig decidir que volia reconstruir la vida comuna d'aquests tots personatges que es retroben 22 anys més tard doncs el que jo vaig fer va ser començar a reproduir eh, em vaig començar a notar en els meus papers mm -hmm. doncs, eh, moments que havíem viscut junts i els vaig anar ajuntant en certa manera per glans però a l'escola, la família la joventut, la universitat el de les festes, la mm -hmm música, el descobriment del sexe, de la droga, l'adolescència, per l'altra banda doncs anava a construir una mica les conseqüències del retrobament i després va arribar un moment en què quan tot això jo tenia clar de quines coses volia parlar, és dir, per exemple, quines anècdotes escolars volia explicar, el que després feia era escriure-les i després venia la gran feinada que suposava endreçar, -les, endreçar -les. perquè estan aparentment desendreçades aquestes escenes i l'aparent desendreçament d'aquestes escenes té dues finalitats al cap de ball, una eh, a que el lector es quedi enganxat al llibre, és a dir, que a mesura que va avançant d'escena i va saltant d'escena en escena, és a dir, potser salto de la infantesa, l'adolescència, aquí parlo dels pares, aquí parlo de l'escola, clar, que el lector tingui ganes de dir, ostres, què passarà després d'això? Per tant, l'estructura per a escenes té una finalitat de mantenir l'atenció narrativa, no? I per l'altra banda, m'interessava que, que aquestes escenes, en certa manera, dialoguessin entre elles, no? Que les escenes es complementessin, que les escenes es contradissin en alguns casos... Per tant, clar, jo si més no, quan treballo la, el que s'anomena l'estructura d'una novel·la, és a dir, quan treballo en la, manera, la millor manera de presentar els esdeveniments, m'ho treballo molt eh, perquè la novel·la sigui sòlida, perquè el lector no es perdi, perquè el lector tingui ganes de, de, de, de tenir el llibre obert i de llegir-lo fins al final, que el cap de vall és el repte de tot escriptor, que els lectors no t'abandonin. No? Mm -hmm. Exacte. L'últim dia, antes de mañana, de Duarte Márquez. Eduard, moltes gràcies per estar aquesta estoneta amb nosaltres a Radio Martorell. Molt bé, us ho agraeixo molt a vosaltres. Fins una altra. Que gràcies. gràcies. Fins una altra. Adéu-siau. Adéu,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 Per què? Eh? Doncs perquè, mira, el 12.50. Oh, vale, vale. I ara anem a fer una cosa. Ara En aquests moments que ja els he dit que són les 12.50, vostès sentiran una música i diran per què. I jo, després de la música, els explicaré el què. Per què? La noche con su coche vigilando sin cesar, va tu amigo el policía, policía nacional, los peligros que le acechan él no deja de apuntar, pues adquiere un compromiso con toda la sociedad, a patrullando la ciudad, patrullando la ciudad, con la noche con su coche, a patrullar Se con su a patrullar la ciudad Delincuente con buen ritmo, violencia y dramatización, viol, con entrega y energía, él será la salvación doncs els deia que sentirien una música i després els explicaria el per Aquesta música és una cançó que va cantar el Fari per una per, un, per una per una sèrie de pel·lícules, pràcticament, que són el Torrente. Doncs bé, eh, vostès saben que el Re, fa quatre dies, com aquell que diu, es va estrenar Torrente 4 i el nostre gran crític cinematogràfic d'aquest programa, el senyor Sergio Fidalgo, ens parlarà d'aquest Torrente 4. Bon dia, senyor Fidalgo. Bon dia. Buenos días. Bueno, lo de crítico es muy, muy, muy, muy, muy, muy entre comillas, porque voy a película que todavía no he visto. Ah, pues bueno. Comencem bé. Hace Así... crítica de la crítica que sale en los periódicos. O sea, usted fa crítica de oídas. Ay, ay, yo, yo mismo, o sea, yo ya podría verme fusionar la crítica de otro, y he dicho, bueno, pero no, no, yo, hueses. No, sí, m'agrada que, no, que sigui un señor, un en señor... Encara no he visto, no visto aquest film, que, bueno, pero ya saben ustedes, que yo no, no me'l perdré. O sigui, ja, ja, vostè ja, a hores d'ara, hauria d'estar fent cua als cinemes, perquè a més hi ha cua per anar a veure aquesta pel·lícula Sí, sí, no, no, és que és la, la, la, la conya, bueno, la conya, no, no, no conya perquè hi ha ja el, el Torrente 1, el Torrente 2 i el Torrente 3 ja van ser tres taquillazos mm -hmm. és que n'hi ha hagut cua o sigui, ha estat la, la pel·lícula que més recaptació ha aconseguit en un cap de setmana o sigui, mm -hmm. el, el cap de setmana de l'estreo perquè ha aconseguit 8 i pico milions d'euros i a un milió de tius han anat allà, a Torrente Cuatro, a Kiko Rivera, a sí. la Belén Esteban i a tot el resto. Que per cert, em van, em van dir que la Belén Esteban ha sigut l'única que ha cobrat pel cameo. Ai, jo l'entendo. Jo l'ha Uh. Sí, sí, no, no, no, sí, sí. sí. No es va conformar com els de més que els envia una caixa de vi i diu, gràcia, amiguete! No, dius, aquesta... Diu, bé. No, no. Bueno, de gràcia esta res, esta, res. Bueno, caixa cobi. Talon. Eh? Oh. Mm? Uh, senyor Fidalgo, que està aquí encara. Sí. Ah, és que havia sentit un d'això, dius, a veure si s'ha tallat el senyor Fidalgo. Està aquí, uh, estigui. Està, està aquí, està aquí, està aquí. Uh, doncs estem parlant de la pel·lícula aquesta, El torrent T4, que diu que hi ha cues, i un amic meu que l'ha anat a veure, jo tinc amics de... de tinc amics que, en fin, fan coses com vostè, m'entén? Eh? Uh, diu que surt a, a l'Esteso i al Pajares. És veritat? Sí, sí, hi ha cameos. -es, que, a fent un cameo, el eh? El que... eh? I va dir, diu, ah, es que el traus. Fernando Esteso està com un globus, està inflat. T'acordo. Jo vaig pensar, igual l'ha confós amb algun altre i es pensa que l'esteso. <laughs> No, no, era no. el stesso Bajares no o soy sea, yo, el es que yo seguí siempre este esta tornada de las grandes motivos de alegría para todos los que todos los que somos este somañor mm -hmm. es su retorno al cinema Bajares no no, no, no sé actúa, porque Bajares estaba ya todavía peor de lo que de lo que de lo que está, pero bueno, mm -hmm. yo, yo, si el one Juan Es que está, ¿no? yo a mí lo que mandita a yo toda esta gente del es José Mota, el de sí. los eh, la cara en Martín, la, la María Patiño, esto es una ah, buena José fuente, una buena ¿verdad? fuente. Bueno, bueno, la feina és un clàssic. Sí, és un clàssic. clàssic sí. I eh, hi havia la remunerogia que li havien proposat un paper amb el senyor Lluís de l'Olmo i ho va refusar. Bueno, no m'estranya. El senyor Lluís de l'Olmo sona que el sentit de humor no en té massa. Ui, què m'estarien? A més, un cameo pel de l'Olmo no, no és suficient, i no. ha de ser un protagonista. No, no, no, no. Ja, ja no, a Lluís de l'Olmo... L'altre dia em va fer gràcia i canviï un momentet de tema als Salvados, mm. que a l'Ebolé se'n va fer-li una entrevista amb el Carrillo. I diu... Uh, le puedo preguntar por paraguayos? No, diu, si le pregunto por paraguayos, diu, me va a mandar diu, mire. Si a Luis de l'Olmo le mandé a freir cuernos, a usted imagínese dónde le voy a mandar. Eh, buen día. A Olmo es un deu i ho sí, vaig enviar. em vaig a enviar ah, Per això el senyor Segura diria, "Miguete", no hi ni amiguete ni botijo. Eh? En fin, per sur també molta més gent d'aquesta coneguda part d'això, no? Més gent, encara. Sí, senyor Fidalgo està aquí. Ai, que el senyor Fidalgo ja no està aquí. Se'ns anat. el senyor Fidalgo. Ens ha abandonat. Avui, avui és que és un dia maleït. Vostè sap quin dia estem? Avui estem a 14. Vale. 14 uh, de març. Amb, amb aquí nosaltres posem la data primer el dia, després el mes i després sí. l'any. Doncs als Estats Units o Anglaterra fan al revés. Primer posen ah. el mes i després mm. la data. Llavors sap quin dia seria avui? 3-14. 16. Pi. El número pi? Clar. No hi ha telèfon. Bé. Ens hem quedat sense Bé, telèfon. senyors, senyors uh... Ja li deia que és un dia maleït. Jo penso que, dius, uh, nosaltres podem continuar el programa tranquil·lament, però tindrem un problema amb el senyor Monegal tremendo. Jo penso que es posen d'acord el senyor Fidalgo i el senyor Monegal. El Fidalgo li deu dir, va, si no, no. tallo aquesta hora perquè tu tinguis no, no, carnassa. No, sí, no, no, sinó, no per carnassa, perquè això seríeu de menys en aquests moments, eh, que estem a... Té tem, molts talls per, per d'això, sinó perquè, com no puguem connectar amb el senyor Monegal, mm. ah. la setmana que ve ens se sentirem no, home, dir no. Una Semana de festa per la setmana blanca. No. no veu poder connectar amb mi perquè no hi ha línia. El senyor Monegal sí que podrem connectar perquè té el telèfon actualitzat, va bé, no, no utilitza mòbils de segones generacions... estava ja, estava sí, sí, sí, sí. Bé, senyor... Vol que senyor, una coseta? Sí, expliqui-me sí. una coseta i posem una mica rona de, de musiquilla i ja anirem cap a les notícies any perquè estem mil, a punt de... Sí, l'any 1916 eh? es va portar al Museu d'Arder un espècimen negre Sí, de raça humana, sí. i, i va estar exposat fins... va dir i de raça humana vostè el... És que vostè eh? i va estar exposat fins al 1991 perquè sí. va haver una, un problema molt no, gros va, va haver de... un senyor, eh? el senyor Salin que era metge uh -huh. eh? de color negre que va dir que això era un inhumà tenir exposat un senyor així eh? però després resulta que aquest senyor anava tant a Londres com a París anava a museus i veia les mòmies Bueno, però bé, és igual doncs, i va venir un merder i a a... van retornar al el... Bosquimano van, i el van... El van el un enterrament sí. i tal. doncs bé, ara el Museu d'Història Natural de Londres tornarà a les restes humanes de 138 indígenes a la illa de Torres perquè se... siguin enterrats en la seva terra d'origen evocant tot el procés que va passar aquí sí, a, a, a, a veure, Catalunya el Bosquimano, el que van tornar va ser una pallaringa enrotllada bueno, perquè no hi havia res més, tot el clar, més era fusta clar Llavors, quan van arribar allà, li van preparar tot un enterrament com cal, amb la guàrdia, no sé qual cosa, en tostà, li posen allà mm -hmm. la urna perquè la l'urna feia encara un mig metro, no, una cosa, no, una escarretxeta, es sí. pom. I ara està completament abandonada aquella tumba, um. ja no li han fet mai més cas, Clar. i ha passat de tot. Però I està... fins i tot el senyor Arsolín, el, el, el metge aquest, va morir fa poc Però de càncer. Està, o sigui, està descansant a la de seva terra, que no ho sabien exactament si era bosquimà o no. Més o, menys, no? Més, o menys, Més o menys. Més o menys. Diu, és negre d'allà al sud. Diu, doncs pues porteu-lo a Àfrica. Eh? Clar, que eh, aquests senyors es van, es van alterar moltíssim, però sense tenir un, un concepte, perquè deia, ai, que bèsties això de... Dius, no, a veure, es feia això perquè no hi havia opció, com ara internet, que tu dius, a veure com són els senyors de la Xina, pam, com són Clar. els senyors d'Àfrica, pam allà et tenien que portar un espècimen. Mm -hmm. mm -hmm. I, més, és un senyor que va morir de malaltia natural, o sigui, que no és allò que l'havéssim matat per dissecar-lo. No, ma no. no, ah, no, eh, Hauria sigut molt bèstia. Exacte, diu, agafem el Bosquimà, no posem en gel i apa, cap, a, cap a Catalunya i ho posarem allà al, mu al Museu d'Audè, que en definitiva era un senyor que es dedicava molt a aquestes coses de, de taxi... no sé quantos. Sí, taxi d'armista. Taxi d'armista, en on la paraula. Mm? Que són aquests senyors que agafen els el taxi, animals... I els, el taxi i la pell. Els hi buiden i, i, i sí, sí. mantenen la forma... Sí, sí. no sé, bons materials... Sí, sí, per no ho sé. Uh... Em sembla que els buiden tots els budells i tota la... Sí, buiden tot, deixen només la pell i ho, i, ho, i ho rellenen de no sé què i tal mm. i pinten no sé quantos, en fi... Sí, fet. perquè no s'espatlli, clar, perquè... No jo recordo un senyor que eh, va, va, un dia va pescar un peix espasa molt gros i el tenia disse... dissecat, entre cometes, al seu despatx amb un d'això, mm. però que només era part de la... De de, de l'espasa uh -huh. i una mica de la tot el que més era com una fusta no sé què, perquè si no es podria, dius, Bien, però era una gràcia Home, clar dius, es que... Era així, es que... Clar, mi... dius, ja que vas a posar fusta tira milles, home, que ja no ve d'aquí <ríe> fes-ho -fes més gros En fi, la una o la migdia, senyors i senyors moment de connectar amb els serveis informatius i després retornem amb la companyia a veure si tenim sort i se'ns ha arreglat el telèfon Radio Martorella en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. És una del migdia. La direcció de la central nuclear de Fukushima, al Japó, ha confirmat una avaria al sistema de refrigeració del segon reactor, cosa que podria generar una fuita d'hidrogen. Mentrestant, però, l'Agència de Seguretat Nuclear Japonesa diu que l'explosió d'hidrogen d'aquesta matinada a la central de Fukushima no es pot comparar amb l'accident de fa 25 anys a Txernòbil. I l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica assegura que aquesta explosió no ha afectat el nucli del reactor, que continua intacta. El Ministeri de Foment es reuneix aquesta hora amb els representants sindicals d'ENA per desbloquejar i intentar-ho les negociacions per desconvocar les aturades als aeroports espanyols. Segons ha pogut saber Catalunya Informació, el secretari de d'Assat de Transports presenta als sindicats una nova proposta d'acord que permeti reprendre les negociacions. Un de cada quatre catalans és del tot intolerant amb la immigració, segons es desprèn d'una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió sobre la percepció d'aquest fenomen. La meitat dels encastats consideren excessiu el nombre d'immigrants i massa tolerants les lleis que en regulen l'entrada i l'estada. L'exèrcit líbi ofereix una amnistia a tots els soldats units a la revolta mentre avança cap a l'est després d'haver recuperat ahir el port de Ras Lanuf les forces del líder líbi Omar al-Gadhafi bombardeixen la població rebel d'Addebija, camí de Bengassi la capital insorrecta Augmenta un 17% la venda de pisos al gener respecte al mateix mes de l'any anterior. En total, de compra-venda s'opera les 5.800 En el cas dels habitatges de segona mà, l'augment és del 23%. Esquerra Republicana i Joan Laporta acordaran aquesta tarda presentar-se conjuntament a les eleccions municipals a Barcelona. Tot apunta que el dirigent de Democràcia Catalana se situarà com a número 2 darrere de Jordi Portabella i no es descarta que s'incorporin a la llista altres membres de la formació de l'expresident del Barça. Catalunya Informació. Esports. En un comunicat oficial, a més fa ben pocs minuts, el Futbol Club Barcelona es manifesta indignat i defensa l'honor del primer equip de futbol contra les insinuacions de pràctiques sospitoses vinculades al dopatge difoses per la cadena Cope. El Barça exigeix una rectificació immediata d'aquestes informacions i amenaça d'emprendre accions legals contra aquesta cadena. A li han de fer el lateral brasiler del Barça, Dani Alves, proves per saber la base exacta del cop que es va fer i el turmell. També Messi i Pedro van acabar el partit amb problemes. Guardiola avisa que guanyar una lliga és molt difícil tenint al davant un rival amb el poder del Madrid. A l'espanyol Juan Forlín espera el que queda de temporada per una lesió al peu. Els blanc i blaus són cinquens a l'espera del que faci aquest vespre l'Atlètic de Bilbao a Getafe. I el temps, que avui parla de pluges que ja han arribat, d'una banda entrant pluges procedents del mar i d'una altra també es formen alguns roixats dispersos en punts de l'interior. Aquesta tarda les precipitacions arribaran a tot el territori, sobretot a la meitat est. La cota de neu se situarà al voltant dels 1.900 metres. Les temperatures avui seran més baixes. Ràdio Martorell. 30 anys de bons moments. A Ràdio Martorell, tarda d'èxits. tarda d'èxits a Ràdio Martorell, de dilluns a divendres, a partir de les 5 de la tarda. Ràdio Martorell, 91.2 FM. I que són les coses de la tècnica, senyores i senyors, ens ha retornat la línia de telefònica que havíem perdut fa uns minuts mm -hmm. i això ens permet connectar i poder-nos comunicar amb el nostre gran rúdio de la comunicació, el senyor Monegal, que, com vostès saben, ens fa la crítica en companyia des del mateix en companyia. Bon dia, senyor Monegal. Bon dia. Bon dia, Bon dia. Bon dia. L'aviso eh? ara que potser es talla, perquè hem estat una estona sense telèfons, ens ha tallat a la meitat del senyor Fidalgo, eh? Bé, sí, Nick, això ja no és nou. Eh? Això ja no m'estranya. Eh, ja no, això ja no s'ha d'avisar, eh? perquè és habitual Ja no és notícia, això. Eh? No? No. Bé, bé. Bé, eh... Què? Senyor Monegal, no ha em digui, s'ha tallat. S'ha tallat. S'ha tallat s'ha tallat, bé això, oi, oi, oi, oi, oi. senyors, senyors eh... si podem assegurar que no ho fem expressament eh? no, no, no, s'ha tornat a tallar el telèfon bé, senyors, senyors, no sé si no podrem connectar amb el nostre estimat senyor Monega el una coseta, posem una mica de música i anem enllestint aquí la cosa i després els explicaré quatre, a veure si podem connectar exacte Let's go. Fundaments científics, Guillem Marconi. Marconi, científic italià que l'any 1899 va aconseguir fer la primera retransmissió de ràdio. Per sort, mai va escoltar el programa en companyia, si no, hagués cremat el seu invent. En companyia, un programa que trenca motllos. Bé, senyors senyors, trenca motllos i fins i tot trenquem Telefó. les línees telefòniques. <ríe> o sigui, a, veure, a mig programa, pam. És aquest número maleït que deia el senyor Soler, però és que, a veure, si aquest número hagués sigut, jo que sé, el 999, que és aquell del, del setan... No és el sí 666 o no dapen com s'omiri. Ah, sí, si s'omira al revés Ups. el 999. No sé, no sé, ni llegu d'aquestes coses no. clar, és que jo, clar, dius, "Si em vages, si vostè, es posa, con què és un número així de 999 o 6, 6, 6, depèn. si 6 de pensi, fa la vertical". És una manera, sí, sinó, sí no. Llavors, dius, "Bueno, poso, pues, no sé. Bueno, aquest número m'ha leït?" dius, "Vale, sí. però altres com és el número pi. Sí. És un número que no s'acaba mai, és infinit. Pi. pi. Sí, dos vegades. I és el que, que està fent el, la línia telefònica. No, el la pic. línia telefònica fa por, por. <ríe> per no dir una altra cosa, eh, <ríe> més, sí, fa Fa fallo, fa fallo. Mm. És allò que diu, ha mm. caigut la línia. Diu, doncs aixequeu-la, per favor. Sí, sí. Mm. Sí, sí. Si cada vegada que fa tres tempestes ens quedem sense línia... Que no és això, que ja l'hi ha explicat el Manolo moltes vegades, que, és que la línia, en lloc de venir directa cap a aquí, sí. la deriven per l'Ajuntament, sí. i, i, i amb aquesta derivació... Passa haver, per la centraleta. Deu haver algun entrebanc... Doncs el senyor aquest que té la vista els dits de tocar botonets a la centraleta que es posi el dit al nas, fem borilles que és el que fem tots quan sí, ens avorrim clar. i fins i tot quan anem en cotxe i fins i tot quan anem a 110 perquè ja, miri, ja em ve, ve de part d'això jo m'aborreixo un anant a 110 tindré un accident <ríe> sí. no es vaig mirant de no passar-se que, que fa 4 dies anava a 80 no sé de què es queixa Ara vas a Sí, però no el 110 és tonto, perquè vas per aquella autopista que estava acostumat a anar a 120 i vas mirant dius ai que me'n vaig, ai que me'n ai que me'n vaig. Però és un, un, com es diu, un regularitzador de velocitat. Sí, home, sí. sí. Llavors al no, cotxe home, no li home, passarà home, mai home, de home, la velocitat el meu que vostè li marqués. Amb marqui. el meu cotxe. Sí, el meu cotxe posaré allò, sí. Em gastaré més peles amb el regularitzador que el que fa cotxe. Oh, mare, és una idea. Sí, no, no. Una... Nefasta, una idea nefasta. Això ho pot fer ho el seu, que és bo, el cotxe. Però meu... no si està trencat ja, pobreta. diu la sen senyora, que cada vegada que, que, que el veu el cotxe diu, aquesta ratllada és nova. Dic, no, sí, que tu, aquesta no l'havies vist. És que nova ja és dir, antiga. Dir, Ves que no, hauries d'anar a l'oculista. Eh? No, és que, ja, ja, ben, és, que és un cotxe que, que, que pateix molt. Sí. Té molts quilòmetres. Exacte, és el que passa. Hi ha que es desgasta molt. Exacte. Ah, uh -huh. anava, a dir, anava a dir el sector porno, per exemple, però llavors ja seria més monegal uh -huh. per la que ve que sí. tinguin una carnassa. Que bueno, tenia uh, Bé, bueno. Senyors, senyors, resulta que el que són les coses. Hi ha una portada al diari Ja, que ja no existeix. Ja, no existeix. El diari Ja, ja no existeix. Ja no existeix. Eh? Que resulta que eh, les notícies eh, van coincidir, les notícies de, del 7 d'abril de 1974, uh -huh. van coincidir amb les notícies del 7 de març del 2011 és curiós això Com Com... Sí, menys, si vostè notícia? llegeix la portada la portada obre notícies confusas sobre un possible relevo del coronel Gaddafi mm -hmm. d'acord? Ah, entren en vigor los límites de velocidad per automóviles <laughs> tiempo variable per los 7 días problemes en l'economía española sí, sí, sí, Dius, sí, sí. molt? no hem avançat no hem avançat, no. No hem avançat. O sigui, 37 anys enrere ja estàvem així ja no sé. què vol dir? que el Gaddafi ja estava al poder i ja ho volien fer fora això vol dir que les coses són cícliques que es van repetint sí, van... però el més d'això és que ja estava el poder a Gaddafi ah, sí. i ja ho volien fer fora bueno, i ha aguantat 37 anys Vos imaginis ara <laughs> imaginis ara el que, que arribarà a aguantar perquè he vist el, el fill manifestar-se i Déu-n'hi-do, eh, fa por eh? sí. el, el, aquell palat dir, sí. ah, i, el, i, el, i el pare al Gaddafi que deixi d'operar-se de, de, perquè, escolti, al final ja no, semblava Saramontil que superi bé, que superi més, més El cervell s'hauria d'operar Sí, com més superi, més possibilitats tenim que, de que desapareguin sí, sí, el que passa és que no saben com lo -ho fora en fin, bé. Home, eh, eh, eh, tampoc no és tan difícil, eh? Que, que, que, que potser que se, que, que s'arremanguin una mica i que fagin alguna cosa eh. Però no que, veu que tots estan emmerdats? Eh, ja, sí, clar el, el, que, que... El, el que no li havia ha venut una, hasta, hasta una cosa en... li ha venut altra Resulta que el senyor Gaddafi va posar peles a la Fiat quan la Fiat s'estava enfonsant Ja i té no sé quants d'accions de la FIAT. Perquè el Gaddafi serà dictador, però tonto, no? No, no és tonto, no, Gaddafi, eh? Màlaga també té un bon aposento. Sí, sí, sí. El Màlaga també té un d'això. No, no, no el Màlaga, ah, no. A Màlaga. Ah, a Màlaga. Màlaga. Jo pensava al Màlaga, que té un president d'aquells, que també és un heque, que dius, Déu-n'hi-do, baixaran a segona amb el jeque. I el més greu és que el Racing de Santander han agafat un gran industrial hindú que està al seu país. Eh, en fi... Té problemes econòmics al seu país sí. i ha vingut aquí, i el Racing de moment porta no sé quant temps que no cobren. Que eh. diu, no, això se soluciona. I el Revilla fent-li reverències amb l'índiu. El, el, el, el Revilla, que, que és el president del... De Cantàbria. Del, de Cantàbria. De Cantàbria. I el, i el propietari de l'equip del Racing... És, és un hindú és un castal sí, sí. ah, i el revill és aquell del bigotet al costat que li fa la gara gara i salta eh? és el com el pilotillo és aquell senyor que regala anchoas a tothom com, bueno, i que quan va no, a la Moncloa eh? a no ha regalat, eh? bueno, tothom que té un poder ah. i a la Moncloa quan arriba arriba en taxi Clar. perquè s'hi ahorra. Així ens estolvia molt. En en fi, fin. Està molt bé, no? Ah, no fa com la senyora Botella, que senyores i senyors se'n va la perruqueria amb dos cotxes oficials. I dos? Quatre, dos, sí. I Un que amb el xòfer i l'altre al darrere amb dos escoltes. Que no poden anar tots quatre amb el mateix cotxe. Home, dic jo que si són escoltes serà perquè estiguin a part d'ella per, sí. per, per protegir-la, no? Sí, no, el, no cotxe, el cotxe que ella es posa partida. allà a l'entrada que dius Déu-n'hi-do. Pues va a la perruqueria cada matí amb dos cotxes oficials. Mm. Que, en fi, són aquelles petites coses i després... Això ens recorda que, clar, aquesta gent no trepitja en carrer, clar. amb la qual cosa vol dir que no saben com està el transport públic. Uh -huh. I és el que li va passar amb el senyor conseller de la Comunitat de Madrid, uh -huh. eh? quan li van dir que s'havien de rebaixar el, els, ah, sí. els d'això, i va dir e, no existe el bon obús, no? el, el, el metrobús. Diu, no existeix, el que no existeix el bon però el metrobús sí que existe sí que és, sí. des de fa 13 anys Clar. i més anava a rient i l'Esperanzita també he, eh, eh, eh, eh, eh, eh. <ríe> he, pues aquí la tenen, senyora i senyora se l'han pagat i per cert també, ja que estem parlant d'Esperanzita vostès saben que l'Esperanzita ha arribat a l'hospital mm -hmm. i eh, eh, va, va anar a l'hospital públic molt bé com a Pérez Rubalcaba, a l'hospital públic molt bé Ara, eh, el defensor del, de diguem, del, sí, de, dels pacients mm. s'han queixat de que clar aquests senyors no van haver de fer cua, van entrar ràpidament i en el cas del senyor Pérez Rubalcal el van posar a l'UBI per una infecció urinària que diuen que potser no calia. Home, sí, perquè estava molt fotut. No sé si era a l'UBI. Perquè... Sí, diuen que no calia i que van anar a l'UBI. Llavors, qualsevol pacient que entri, també té dret a anar a l'UBI, perquè és un servei públic. Clar, però un servei d'urgències i has d'estar amb i Sí, amb i... Sí, sí, ja... sí, sí. Vostè també quan arribi posarà una planta per sol per vostè, no, no, perquè no el molestin. Una planta no? de, sí, una de planta peus al nas sí. perquè s'ha de veïdar davant. I per cert, una altra cosa, senyors dels hospitals aquests que són eh, diguem, privats. Hmm. Eh, resulta que l'ESGAE, que vostè sap que a mi no em cau bé, no. l'ESGAE, hmm. eh, Eh, ha dit que ara vol cobrar eh, el, els drets d'autor dels televisors dels hospitals. Ah, molt mm? bé. Llavors, els senyors dels hospitals han dit que quina vergonya, que això que vulguin cobrar, que ja està bé, que l'hospital, que els pobres malalts. Els hi recordo que allò va monedes. Que vostès ja cobren amb els pobres malalts. I tant. I tant. Per tant, o qui cobra tothom, o no cobra ningú. O sigui, que està a favor de l'ESGAE, en aquest cas. En aquest cas, sí. Eh? Vale, vale. Més, més que a favor de l'ESGAE, jo estaria... En contra que els hospitals cobreixin amb aquella guardiola que és infinita, que no s'acaba mai? Doncs pues, n'hi eh, eh? ha un altre sistema a de la guardiola. Ah, sí? Sí. Va, ja, ja, ja m'apuntejarà vostè. No, ja, ja li puc explicar. Ah, ja és, és com una pantalla d'ordinador sí. d'aquestes tàctils. Mm. Vostè eh, clica, per exemple, l'idioma que vol utilitzar, mm -hmm. català, castellà o anglès, i a partir d'aquí li surt un menú on diu, per exemple, avui el televisor. Llavors, quan vostè ha estat ingressat li han donat un pin sí. i, a més a més, té un número d'habitació, evidentment. Llavors, clic el pin, clic el número d'habitació i els dies que vol televisió. I, i, i, i posa la targeteta i Aba, paga. És, és un sistema tipus hotel que hotel, no pensi que les teles de l'hotel són per la patilla, van dintre el preu de l'habitació, però vostè la pot utilitzar i no té la sensació de pagar com a, com a l'hospital. És de fer a l'hospital. Vostès a Camín van operar fa molts anys mm. i l'única operació que he tingut i no espero tenir-ne més Amb aquella habitació no hi havia tele. Ni no. per era la seguretat social. Jo sí que heinat la seguretat social, bueno, però no per, com per sobretat social, sí que sí? Bueno, sí. Doncs jo amb aquella, amb aquella habitació no n'hi havia de tele. I llavors, clar, jo tenia que portar el meu transistor de casa i em ja. posava els meus auriculars i el company d'habitació feia el mateix, escolti'm. Doncs el, el, el, la seguretat social, com normalment en les habitacions comparteixes allí eh, amb uh -huh. altres pacients, això que vostè diu de posar la monedeta va bé perquè llavors ho pots compartir un el veí. Claro. I no et surt tan car. Claro. Ah, quan vas en un hospital que només tingui una habitació privat, i a clar. sobre has de pagar, doncs, déu -do. Doncs el que els hi deia, o cobrem tots o, o, o, sí, o cobra gai i cobren els hospitals, o no, paga, o no cobra l'ESGAE i no cobren els hospitals. Sí, que clar. això és molt lleig. Escolti, en fer aquestes discriminacions, plorar, perquè d'això és molt lleig. La solució seria que no cobressin els hospitals. Aquesta seria la solució, i que les l'ESGAE tampoc. També els hi, també els també, hi dic ara. Clar. Una altra qüestió, si vostès són usuaris de Facebook, perquè em sembla que del país hi ha gairebé és usuari de Facebook, mm. eh? recordin que hi ha missatges que no poden borrar això d'entrada, que això és motiu de divorci a Estats Units, mm -hmm. que hi gent que li agafa el recalenton i llavors, hermosa meva, te cogeria i no sé què això ho veu la senyora i ja està, i ho porta l'advocat i és, és adulteri Mm -hmm. ni encara que vostè, el rei calenton, sigui casa seva davant d'una pantalla d'aquestes líquides. Sí. Eh, el pensament el té amb les carns d'aquesta senyora del Facebook. M'entenen? Mm -hmm. Sí, clar. Vigilin les coses que posen al Facebook. Que hi ha molta de que es pensa, això no ho va veure nadie. Ho veuen. Hi ha gent que penja fotos que dius... Mm, si esteu borratxos, per què pengeu la foto? Mm. Mm. Bueno, pot ser per això... Perquè... Que després, amb el temps, una foto d'aquelles embriagats, després amb el temps vindran els fills i veuran la foto del papa, que allò no es pot borrar més. Yeah. Que el senyor Facebook tindrà una informació de tot el planeta mm. que en fa, en, en, por, a mi em faria por. I, a més, resulta que hi ha gent que és tan descerebrada que una noia li van regalar un anell de promesa, mm. va fer una foto i la va penjar al Facebook. I resulta que ha tingut una denúncia perquè hi ha un senyor que va al Facebook i va dir que si aquest anell és meu, m'ho van robar. Clar, bé, no ja mm? passa. I, ah, I no podia ser una còpia? Còpia. No ser jo, una còpia? Jo reconeixeria certes coses meves, no hi vaig ser jo, però jo les reconeixeria. Ah, sí? Això perquè vegin vostès que dius, vigilin el que posen. El correu és una cosa, però el Facebook i aquestes coses obertes són unes altres. És unes altres s'han d'anar en compte amb tot això sí, i a més a mi Facebook, a veure, cada cop em cau més malament, per perdonem que els hi tingui perquè a mi m'arriben, fulanet vol ser amic seu, dius, i aquest qui és? I sempre és un mitjà de comunicació dius, aquest qui és? Te'n vas i una mica en comú i dius, Clar. quina mica en comú? i vas i un senyor que dius però si, però si no, si no, no aquest, conec ni res aquest... jo mai he de fer amic d'algú que no ho conec Escolta, jo no... No, no no perquè no em puc donar de baixa Conec una senyora que sí que es va poder donar de baixa li va costar molt. Ah, sí? Sí. Però dius, si ja tinc que de treballar tant per donar-me de baixa deixo estar com <coughs> Tinc no sé quantes peticions d'amistat que no els hi faig cas. Ben fet. Que no, les, unim... pot, les pot denegar, també? Per què? Que pateixin. Ah, bueno. Eh, que pateixin, eh, no sí, eh. sí, sí. No, ah, no, no, no, eh, que, pateixin. Bé, que pateixin, com, com ha de ser. Eh? Els que han patit, també, eh, i no precisament eh, pel Facebook, sinó per un ruatori, ha estat una, una dona de gran, ja que va deixar entrar amb un suposat revisor del gas a casa seva i va aprofitar la revisió per revisar sí. altres coses. Es van dur sí. cèntims... Pues, pues, vigilins, senyors aquest... i senyors, vigilins. Sí, aquestes coses, són... sempre ho diem i sempre es repeteix sí, la mateixa tothom, notícia. Sí. Uh -huh. Però s'ha de la, la companyia del gas, quan et vingui algú del gas, truca-se a la companyia abans de deixar-ho entrar casa i digui «Escolti, tinc revisió» i ja, la companyia ja li diu. Ah, exacte. També una vegada em van, bueno, em van explicar, no, estava jo dinant i vaig escoltar uns venedors d'aquests que són agressius que mm. em venen... Eh, a veure, déjame el rebut, a veure si... Del gas, a veure si falta compte. Això dius, Sí, que llavors el que li volen és vendre eh, la... tot el pack. Sí, eh? canviar de companyia. Sí, llavors jo sempre poso la mateixa excusa, dic, no, si és del gas, dius, no, mires que estic pagant la calefacció. Llavors ja diuen, no, no, no, llavors no. I ja està, és eh, mateix perquè així me'ls trec de sobre ràpid. Però si no, estàs tres hores discutint. Llavors un deia que feia servir un... un un truco una mica raret. Mm. Deia que eh, quan estava parlant jugava amb l'anell i de sobretot, pam, ai, li caia l'anell dintre la casa. Ai, l'anell, l'anell, i entrava cap a dintre clar, tu dius, oi, pobre home, que reculli l'anell, ja el tenies dintre, el tio tancava la porta, i llavors ja, prrr, i, no ho podies treure ni amb aigua calenta. Home. I quan estaven parlant això diu, sí, diu, hasta el dia que s'encontró se con aquella tia, t'acordes? Diu, sí, va caure l'anell, la tia tanca la porta i, I el tio, l'anell, l'anell, diu... <ríe> ve a la calle que te lo tiro por la, por la ventana. <laughs> molt bé, I quan molt estava bé. baix, no sé si què, per la finestra. i quan tornis, et queda sense anell. I el van encertar? Ah, no sé si ho va encertar. Uh, no, si tirar... <laughs> Home, jo l'hi havia tirat amb mala gaita. Va encertar amb un ull o amb un... Jo l'hi havia estirat amb mala gaita. Això perquè vegi. Clar. Per cert, senyors i senyors, una altra cosa que a mi m'ha cridat l'atenció d'aquests dies és les pobres monges aquestes del convent de Santa Lucía, mm. on viu la monja pintora, que fa hiper, retratos hiperrealistes... Ho molt bé, eh? Sí. Que fan ja de que i pantoja. Tenen els diners amb bosses d'escombraries guardades en un armari. Bueno, perquè la, la, la monja aquesta pinta molt bé. Ja pintava abans de ser monja, eh? Sí, sí, sí. I sí. ho fa molt bé, però ja han guanyat molts A veure, temps. un milió i mig d'euros en billets de 500 i diu que són els estalvis de tota la vida. A Hisenda no té res a dir, aquí. Ja deu cobrar, No. Perquè, perquè cada venda d'un quadre... O sigui, no, no, no, tenien, no tenien temps d'anar al banc, aquestes monges? Bueno, a depositar què? això? I per què? Si, si volen tenir no. sota Miri, la rajola de casa? I a més resulta que quan criden la superior a declarar, diu no, no, sí, un bueno, milió i mig, no, sembla que hi havia 400.000 euros, no una coseta així. Oh, encara tant de bo que els tenen aquí, no se'ls han endut a en un paraís fiscal? No, si a sobre encara pobres monges els ah, podem donar. Ui, pobrecites mies, ah. pobrecines mies. Eh? Vostè no Madre. sap la, la quantitat de, de maitines que han hagut de fer per això? Sí, diuen, això és perquè on ens dediquem a l'enquadernació i tenim la monja aquesta pintora. Clar. Eh? Que després resulta que parla amb i la, la monja... Quan val va l'enquadre la monja pintora? Diu, que no té sentit. No? Que es veu que la monja pintora... No, si li paguen. Toca violla. eh? Clar. Si s'hi paguen, doncs ben fet. Jo, jo soc tan... com li diria jo? Tan, tan meu que si vengués els quadres així, m'hauria sortit del convent. M'hauria sortit del convent, vostè ten... no té la fe que té la monja aquesta. Amb això també té raó. Ah, si està al convent és perquè té fe i a mm -hmm. més a més pinta. Són coses no, no, pinta com, molt bé. No, no, no és que pinta, és que pinta molt bé. La clar, vegada, per exactament. això ven quadres. Sí, sí, sí. sí, sí és està, molt bé, està molt bé. En fi... Bé, senyors, senyors, eh, estem arribant ja al final d'aquesta en companyia. Vostès ja senten que ens va entrant la musiqueta aquesta per sota. Avui hem patit uns petits problemes telefònics, mm -hmm. que esperem la setmana que estiguin resolts, i la setmana que veurem haurem d'aguantar el senyor Monedal la crítica de per què no vam estar la setmana passada, més perquè s'havia tallat el telèfon avui, amb la qual cosa serà un programa distret. A lo uh! millor se li oblida, allò de la setmana passada. El senyor Monegal és molt rancorós, <laughs> quasi tant com jo, i això no se li oblidarà amb la setmana. Mm? Bueno. Uh, senyors, senyors, com sempre els dic, moltíssimes gràcies per escoltar-nos, en nom de tot l'equip que fer possible aquest programa. Ens tornem a retrobar la setmana que ve, el dilluns que ve, a partir de les 12.01 minutet, aquí, als 91.2 de la freqüència modulada, a Ràdio Martorell.